Biblioteca Maia Martin Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a se săvârși răul în lui. Adevărata bunătate evitează. Când este chinuit un vinovat, totdeauna cea din tâi piatră o aruncă cel care a păcătuit așa. Prost nu e acela ce nu înțelege unele lucruri, cât de multe, ci acela care le înțelege pe toate pe dos. Caută cele mai multe jigniri ce suferi, și la izvorul fiecăruia vei găsi că nu ai făcut toată datoria. Dă fiecăruia ce îi se cuvine și ție ajungă-ți ce rămâne. Ai dreptul să ierți vinovatul, dar nu să ierți și greșeala. Când chemi la muncă, să-ți văd sapa în mână. Copiii trebuie crescuți pentru ei, nu pentru părinții. Prostul și nebunul seamănă între ei prin aceea că gândesc altfel decât omul cum trebuie. Dar nebunul e mândru de aceasta, iar prostul, îndată ce începe a bănui deosebirea, nu. Însă cum nebunul numește nebuni pe ceilalți și prostul numește proști pe cei mai cuminți ca dânsul. Proștii se pot împărți în două. Cei ce nu vreau să fie, și cu care te poți înțelege și cei care sunt bucuroși că sunt proști și cu care să nu te întinzi la vorbă. Pentru ca să-ți recunoști greșeala, trebuie ca sufletul tău întreg să-i fi fost superior. Atâția cred că a răspunde altceva înseamnă a răspunde? Pâinea care te satură mai bine e aceea pe care ai dăruit-o. Numai moartea egoistului e deplină. nimic din el nu rămâne în alții. Adevăratul bătăuș simte plăcere și să mănânce bătaie. Nu e greu să găsești adevărul, e greu să ai dorința de a-l găsi. Ferește-te potrivă de prietenia dușmanului și de dușmânia prietenului. Nu cumva faci binele pentru a încasa acea enorm de mare dobândă numită recunoștință? Asta ar însemna să faci cămătărie, balzac. Oameni perfecți nu există decât în romane. Binele și răul sunt atât de intim amestecați la oaltă în firea noastră, încât rare ori dăm de unul fără celălalt. Caracterele cele mai ferme au slăbicinile lor. În cele mai frumoase fapte intră motive care nu sunt întotdeauna spre cinsta făptuitorului. Afecțiunile noastre cele mai alese nu sunt cu totul scutite de egoism, Îndoielile, bănuielile jignitoare tulbură uneori prieteniile cele mai trainice. Se prea poate ca în unele clipe, unele pofte sau pizme de care ne rușinăm a doua zi, să fulgere sufletul celor mai de oameni. Boasie Să nu le întreb niciodată pe om ce crede. Vezi ce face. Dacă veți face cu o steneală, o faptă bună, acea usteneală va trece repede, pe când fapta bună nu va trece cât timp trăiți. Dar dacă faceți ceva rău pentru plăcere, plăcerea va trece repede, iar fapta rea va rămâne totdeauna asupra voastră. Cato Numai nenorocirea e în stare să sape până la unele tainițe misterioase ascunse în inteligența omului. Diuma E în zadar să vorbești celui ce nu vrea să te asculte. Eminescu Unii tac din înțelepciune, alții tac din prostie. cum tăcerea lor vorbește. Codreanu Lectura Măia Martin